Þóttikabli, flóttin að vaðinu. Þegar fróði kom aftur til sjálfsýn, krefti hann lofan enn utanum hringin. Hann lá við eldin, en bálkösturinn hafði nú verið hlaðin upp á nýtt og logaði glatt. Hoppið dærnir trýr, fjelagar hans, hlutu yfir hann. Hvað gerðist? Hvar er kongurinn bleiki? spurði hann Þeim létti svo við að herra hann tala að þeir höfði ekki einu sinni fyrir því að svara honum en það þeir ekki hvað var að fara. Síðar lísti sómið í svo fyrir honum að hinir hefðu ekkert séð nema reykandi kolsvartar skugga sem nálguðust þá. En allt í einu varð sómið þess svar að fróð í húsbóndi hans var horfin og rétt í því ætti svartur skuggi framhjá honum með leiðu hann fjell til jarðar. Hann heyrði fróða æpad En röddans virtist koma úr fjarska eða jafnvel neðan úr jörðinni og orðin voru óskiljanlegt stakl. Þeir sáu nú ekkert út úr augum en svo hnutu þeir um fróða. Hann lá sem dauður væri í grasinu og sverðið við hliðina á honum. Stígur böðiðum að lyfta honum upp og bera hann að eldinum en sjálfur hvarfann út í buskan og leið löngstund anþessa vartirði við hann. Enn kom upp sama tortrygnin í sóma í garð stíks. en meðan þeir sátu yfir fróða og voru að ræða hvað gera ætti, kom hann aftur í ljós út úr myrkrinu, en svo snöggt og óvænt að sómi brá sverði til varnar fróða. Stígur lét sem ekkert væri og kraup niður hjá fróða. Heyrðu mér nú sómi, ég er þó engin svartu rittari, sagðan þó án álausunar. Og ég í engum tíu með þá. Ég hvarf aðeins frá til að reyna átta með á hvað orðið hefði af þeim, en ég varði einskís vísari. Ég botn ekki er tíð í hversu með þeir hurfu í stað þess að láta knýja fylgja kviði. Þeir virðast nú hvergi vera í grendinni. En eftir að fróði kom til sjálfsín og rakti fyrir honum hvað gerst hafði, varð aftur áhyggjufullur, hristi höfuðið og andvarpaði vonleysislega. Síðan bað hann kátt og pípin að hýta eins mikið vatnaðir gætu í krukkum sínum til að þvó akslar sárið. Bætið og vel á eldin til að halda hýta á fróða, sagðan. Svo stóð hann upp, gekk af síðis og bað sóma að koma tala við sig. Ég held að ég skilji nú betur hvernig öllu liggur, sagðan látt mér virðist að einungis fimm af rittur honum hafi verið hér að verki ég fæ ekki botn í það hví voru ekki allir hér en líklega byggust þeir ekki við neittni mótspyrnum þeir hafa nú í byli dregið síð hlje en rættur er ég um að þeir hafa ekki farið langt og komi aftur yfir okkur næstu nótt nefum okkur takist að forð okkur þeim liggur ekkert á því að þeir halda að við eigum engra rundan komu auðið og hringurinn sé svo að segja kom Ég held líka sómi að þeir þykist nú hafa veitt húsbónda þínum þann áverka að ekki þurfi um það binda. Sómi fór að snökta og augans fylltust hárum. Nei, sómi, við skulum aldrei örvænda mælti stígur og trúðum mér þegar ég segja að það er meiri tökkur í fróða en ég hélt. Gandalfur hafði líka mikla trú á honum. Hann er nú ekki hrokkin upp af enn og ég er farin að halda að það þraugi lengur af þetta eitraða sár en óvinnirnir búast við. Ég mun líka beita allri minnu kunnáttu til að hjálpa honum og græða sárið. Gætt hans nú vel meðan ég skreppi burtu. Aðsó mæltu rafaði stígur sér af stað og hvarf aftur ú fróða rann í brjóst þrátt fyrir stingandi sásaukan og nýstandi róllinn sem færðist frá öxl og niður eftir handlegg og síðu. Vinerans vöktu yfir honum, hældu á honum hýta og þvoðu sárið. Nóttin leið hægt og sígandi. Morgunin silaðist upp á heiminin og grá skíma færðist yfir kvósina þegar stígur loksins kom aftur. Sjáið! Rópaðan í því hann lögd og tók upp svartan kuppl sem áður hafði hulist myrkrinu. Það klæðið var skorið sundur um feti ofanum í aðarinn. Hér hefur fróði högfið sverði sínu, saði stígur. En ekki hefur hann þó komið lægi á óvinnsin því að hvers á brandur sem hæfir nákónungin tortímist á samri stundu. Hitt var skæðar af opk hjá honum að nefna nafn Elbereds Og hér er það vopn sem orðið hefur fróða svo skætt, hélt Stígur áfram. Hann beigði sig aftur niður og þreyf upp langan og mjóan rýting sem gaf frá sér ískaldan glampa. Stígur hóðan á loft svo að þeir sáu að skarð var framarlega í eggina og átturinn brotin af. En furðulegast fannst þeim að um leið og Stígur lifti nýpnum var sem blaðið á honum, bránaði í dagsljósinu og gufaði upp eins og reykur í loftinu þá til því stígur helt einungis á skaftinu fariða í kólað, hrópaðan þannig var sá eitræði fleitt sem gekk í hold fróða fáir kunna nú að græða slík gjörninga sár en ég skal gera það sem í mínu valdi stendur hann kraupnir á jörðina lagði skeftið á hnjessir og raulaði yfir því þhulu á undarlegri tungu. Svo sett til hliðar, en sneri sér að fróða og mælti eitthvað til hans blíðum rómi, en hinnir fengu ekki greint orðaskil. Svo dróa nokkur ílöng lauf upp úr beltis poka sínum. Langt varði að sækja þessi lauf, sagðan. Jürtin vex ekki út í öðnum, Ég varð að fara í morgun suður í skógin handan vegarins og þar fann ég hana í myrkrinu af angan hennar einni. Só kramti hann eitt laufið millir fingra sér og þeir fundu strax sætbeiskan ilm. Sem betur fer tókst mér að finna hana því að hún er ekki hvar sem er. Vestanverjar komu með þessa lækningajurt sem þeir nefndu aðhelas til miðgarðs nú vex hún aðeins hér og þar á stangli og helst í grend við þá staði sem þeir áður byggðu eða höfðu bækistöðvar hér á norðurslóðum við þekkja engir hana nefna helst útilegum enn á öðnónum þetta er mjög kröftug lækningajurt en þó er ég ekki viss um að máttur er dugi við svona sári svo söðan löfin og held seiðinu á öxlfróða ilmurinn var barskandi og hinum, sem ekkert voru særðir, fannst hugsun sín skýrast og róvast. Einhver áhrif hafði gjurta segðið á sárið, því að fróða fannst sér strax svíja, það dræji úr sásaukanum og kundahróllinum í síðunni, en ekki kom enn neitt líf í handlegginn, nýja heldur gata hann hreyft fingurna. Hann yðraðist nú beisklega fávískusinnar og ístöðuleysis og var nú fann að gera sér grein fyrir að hann hafði ekki hlýtt eigin vilja heldur kalli sjálfs óvinarins þegar hann dró hringin á fingur sér. Nú hafði hann hins væri mestar áhyggjur að því fórt hann yrði örkumla þar sem eftir væri ævinar og veitnið hvortir gætu nú haldið áfram försinni. Sjálfur var hann svo máttfarin að hann gati ekki staðið á fótunum. Og það var einmitt alvarlegasti vandin sem þeir áttu við að stríða því að ekki leka á tveim tungum að þeir yrði að fara sem allra fyrst brott frá vindbrjóti Ég hallast nú að því, sagði Stígur, að óvinnisnir hafi í nokkra daga að vakta þennan stað. Hafi Gandalfur komið hér við, virðist hann hafa verið hrakin í burtu og því næsta ólíklegt að hann snúi hingað aftur. Alltjönd er ljóst að við erum hér í bráður lífshættu, engum eftir að dimma tekur. Það sínir atlagan gegn okkur í nótt. Það er varla hægt að hugsa sér að við getum neynstaðar ratað í meiri hættu. Strax og dagur var á himni, mötuðust þeir í skyndi og byggu um farangur sinn. Þar sem fróði var áfram ósjálfbjarga, settu þeir hann á bak hestinum og urðu þá að skipta mestum hluta farangursins midlisín. En upp á síðkastið hafði vesalingsskeppnan, sem þeir kölluðu kjela, braggast svo að ótrúlegt var. Hann var orðinn feitur og sterkur og hændur að hinn um nýju húsbændum sínum, sérstaklega sóma. Kjeli Krækill hlaut að hafa farið afar ylla með hestin úr því að honum leið betur á ferðalægi um fjöll og fyrnindi en hjá honum. Þeir stemdu nú í suður og hýrt ekki um þóðir eruð að fara yfir vegin. Það gaf auðvita leið að þannig kæmust fyrst inn í skólendi bæði til að dilljast og til að afla sér eldivíðar því að stígur taldi það fyrir öllu að halda vel hýta og fróða auk þess sem þeim í vendi En eldinum hafði stígur í huga að hægtirði að stytta leiðinu með því að ská snýða stóran krók af veginum til norðurs austan við vindbrjótt Þeir mjökuðust nú áfram fram um suðu vestur vindbrjóts og komu brátt að veginum hvergi sáu þeir til rittaranna þeir reynda skjótast yfir vegin í einu hendingskasti og þó voru þeir ekki alveg komnir yfir hann þegar þeir heyrðu nýstandi skræk í fjaska og annan skræk jafn nýstandi svara þeim brá í brún og hlupu sem mestir máttu ættu í að skóvarjadrinum eins og þeir ættu lífið að leysa Hér hallaði landinu söður á bógin en gróðurinn var viltur og engar engarslóður að finna Hér óks kjar og kirkingsleg tré í þéttum hvirfingum en puntstráin vor grófgerð og litlaus. Þar var aðeins slæðingur af grasi og laufið á trjánum visnað. Landslægið var drungalegt og þrúandi, ferðalægið tilbreytingar laust og sóttist seint. Þeir tölöðust fátt við þar sem þeir lötruðu áfram. Fróði horfði á vini sína pöyfast sér við lið. Þeir voru niðurlútir og hokknir undir þungum byrðunum. Jafnvel stígur virtist þreyttur og daugur í dálkin. Áður en fyrsti dagur var að kvöldi kominn, fór fróði aftur að kveljast í sárinu en hann beit á jakslinn og leyndið í eins lengi og hann gatt. liðu fjórir dagar án nokkur að tilbreyða í gróðri eða landslægi nema að vindbrjótur fjarlægðist og lækkaði að bakið þeim en fjarlæg austurfjöllin nálguðust sem því ham. Síðan þeir fóru yfir veginn og skrækirnir kváðu við höfðu þeir einskis orðið varir sem gæti bentil þess að óvinnirnir fylgdust með þeim eða elduð á. Mest óttuðist þeir náttmyrkrið og skiptust þá um að halda vörð tveir og tveir í einu. Þá gáttu þeir hvenar sem var áttu von á því að sjá svarta skukka koma æðandi utan úr gráu næturhúminu með tunglið vaðandi í skýjum en ekkert sást og ekkert heyrðist utan suð vindsins í vissnuðu löyfi og strávi. Þeir urðu heldur aldrei gripnir þeirri tilfinningu um nálaðins illa sem hafði gagn tekið á í kvósinni áður en rittararnir gerðu atlöguna aðeim. En þeir lefðu sér þá ekki að gera því skóna að þeir hefðu algjarlega gefið á á bátinn. Hitt var líklegra að þeir lægju aðeins í lönsátri og undirbyggjuðu þeim atlögu síðar. Síðlega á fymta degi fór landið smám rísa aftur upp frá víðri dældinni sem þeir höfðu áður stöðugt verða færast niður í. Nú beindi stígur för aftur í norðaustur og á sjötta degi komiður upp á brún svo lítil slakka og sáu þaðan í fjarska skói vaksnarhæðir. Nú nálguðust þeir aftur veginn og sáu hann taka sveig neðan undir hæðadrauganum. Hægra megin glampaði döf byrta á moruðu vassfalli, en fjær sáu þeir annað fljót í klettóttum farvegi hulið mistri. Því miður verðum við nú aftur að fara niður á veginn, sagði Stígur. Við erum nú að koma að þölvá sem álvarnir nefna mýthættel. Hún kemur upp í jötundungum, það er að segja í tröllafjöllunum norðan Rófadals, en fellur sunnar saman við fljótið beljanda sem sumir kalla þar strax grámu, mikið fljót áður en það fellur til sjávar. Fölvá er ófæra allt frá jötundungum og engin leið að komast yfir hana nema á hinnstubrúnni og þjóðveinum. En hvaða fljót sjáum við þarna lengri burtu? spurði Kátur. Það er sjálf beljandi sem álvar kalla brýnen eða brunandi í Rófadal, svaraði Stígur. Eftir að við komum yfir hinstu brú, liggur vegurinn þá umgað margra mýlna leið undir hlýðunum. Ég hef nú ekki enn haft neitt tíma til að íhuga hvernig vegum að komast yfir þetta óbrúaða stórfljótt, en það er nóg að glíma við eina á í einu. og það má mikið vera ef óvinnirnir gerð ekki strax fyrir leið okkar á hinstu brúnni. Í bítið næsta morgun hættu þeir sér aftur niður á veginn. Sómi og Stígur fóru á undan til að kanna að stæður, en urðu ekki varir við neina ferðalángan ég rittara. Hér í slakkanum undir hæðunum hafði greinilega hellirinn fyrir nokkru. Stígur ætlaði á að tveir dagar væru síðan allt var hér á floti. Rigningin hafði máð burt öll spor af veginum og síðan hafði engum hesti verið riðið þarum. Þeir röðuðu sér sem mestir máttu um veginn og eftir um tvekja mílna leið komuður auða á brúna hinnstu og lá vegurinn í svolitlum slakka niðraðinni. Fyrir kviðu fyrir því að sjá kolsvartar verur sitja þar fyrir sér, ennur einski svarir. Stígur sagði þeim að bæla sig í byli niður í kjarþykkni utan við veginn meðan hann færi sjálfur niður að brúni til að kanna landið. En það tók hann ekki langan tíma. Rétt strax kom hann hlaupandi til baka. Hér sjást enginn ummerki um neina óvinni, sagðan, og mér er óskiljanlegt hvernig á því stendur, hins vegar fann ég dálítið óvænt. Hann rétti fram hendina og sýndi þeim stakan ljósgrænan gimstein. Ég fann hann í leyrtnum úti á miðri brú, sagðan, þetta er berill, álfasteinn hitt veiti ekki hvort hefur verið lagður þarna vísvirtandi til að tákna eitthvað eða hann hefur týnstar tilviljun. Hann gefur mér vissa von og ég tek hann sem ták þess að okkur sé óhætt að fara yfir brúna. Þegar yfir er komið þóri ég hins vegar ekki að halda áfram eftir veginum nefn að ég finn einhver gleggri merki. Þeir lögðu svo tafarlust í hann. og yfir brúna komust þeir klaklust og heyrðu ekkert nema nýðin í ánni þar sem strauminn braut á þremur brúarstólpum. Um það byl Mýlu austar komu þeir að mjóri gjá sem skarst inn í brattan vinstrameginvegarins. Þar ákvað stígur að sveia út af og brátt voru þeir huldir drungalegu umhverfi. Þar uksu dimm tre í skuggum hlýðana. Víst voru hopitarnir fegnir að hafa lagt öðnirnar og hættulegan vegin að baki En landsvæðið sem þeir komin nú inn á virtist hrykalegt og búið fyrir ógn. Hæðirna rísu hærra og hér og þar á múlum og hálsum sáu þeir forna grjótgarða og rundatörna. Allt var þetta einhvern veginn svo óhugnalegt. Að þar sem fróði sat einn á hestbæki hafði hann betra tóm til að skoða sig um og velta hlutónum fyrir sér. Þá rifiðust upp fyrir honum lýsingar Bilbós af turnónum óhugnanlegu á hæðónum norðan vegarins í Tröllaskói. Þar hafði Bilbó lendi í fyrsta einhintýri sínu sem í frásögur var færandi. Fróði þóttist vita að þeir væru nú á líkum slóðum og íhugaði hvort er myndu af tilviljun lenda á sama stað. Hverjir byggja nú þetta land? spurðan. Og hverjir reistu þess að Er þetta tröllaland? Nei, hann sagði stígur. Tröll reisa engin mannvirki. Nú búa engir hér, en áður var þetta mannabygð. Allir eru þeir nú gengnir fyrir róða. Sagnir herma að þeir hafi lagt hinn um yllu öflum lið er þeir komust undir skugga angmars. Þeir tort tímdust frú allir í styrjöldinni þegar norður veldið leið undir lók. Svo langt er nú um liðið, þeir eru gleymdir sjálfum hæðunum þó skuggi hvíli enn yfir landinu Hvar hefurðu lægt allar þessa saknir af löngu gleymdum atburðum? spurði förungur Varða hefurðu þær frá fugglum eða dýrum mörkurinnar? Nýðjar elendils eru langminnugir á það liðina sagði stígur og mart fleira varðveitist í Rófadal en ég kann frá að segja Hefurðu oft komið í Rófadal? spurði fróði Já, hann stígur um skeið bjó ég þar og þangað þær ég hvenær sem færi gefst Ég elska Rófadal en mér er ekki skapað að sitjum kýrt ekki einu sinni í fagrum sölum Elronds Landið var nú brattara og svigrúmið fór að þrengjast Hinu megin við hæðirnar vissu þeir af veginum sem lá greiðfærustu leið að fljóttinu beljanda en það var nú aftur hulið sjónum vera nú lág leið þeira inn í langan dal og mátti líkjonum við djúpa þrönga og dimma gjá og þar ríkti dauðaþokn rætur trjánna hængu fram af klettabrúnum en þéttur furuskógur fléttaðist upp eftir hlíðunum og lokaði dalnum jafn óðum að baki þeim hoppetarnir voru ornir dauðlúnir Þeim meðaðu ósköp hægt áfram því að hér voru engi stígar en rundir trjábólir og klettar hindruðu hvað eftir annað för. Þeir komu sér hjá því að sækja á brættan vegna þess hvað fróði var illa haldin. Ekki reyndist heldur að að því að finna greiða leið upp úr þessari skoru. Þannig höfðu þeir verið þarna á ferðinni í tvo daga þegar aftur tóka regna. Að vestanvindinum fylgdi úrsvali utan frá hafinu og regnið steiftist niður í þéttum úða yfir dimmar hlýðarnar. Um kvöldið voru þeir allir orðnur holdvóttir og næturvistin var ömurleg, því að þeim tókst ekki að kveikja eld í allir í bleitunni. Dægin eftir risu hæðirnar enn meir og urðu svo brattar að þeir máttu breyta um stefnu og reynað komast upp úr að norðanverðu. Stígur var orðin mjög áhyggjufullur. Tíu dagar voru liðnir, síðan þeir lagði af stað frá vindbrjóti og vistirnar fóru óðum þverandi. Og enn hælt áfram að rigna. Að næstu nótt byggust þeir um á harðri grjótssillu, en aftan við þá myndaði slútandi klettavekkurinn þó svo lítið var. Fróði var viðhólslaus. Í kuldanum og bleitunni færðist verkurinn frá sárinu í aukana og kuldarrollurinn heldtókan svo honum kom ekki dúr á auka. Hann bylti sér af allar hliðar og hlustaði skeldur á öllin uggvænlegur hljóð næturinnar hvernig vindurinn gnauðaði í klettaglöfum, drópa fall vatnsins, snögga skelli og skrölt í losnandi steinum. Honum fannst svartir skuggar koma aðvífandi úr öllum áttum til að kremjan en þegar hann reys upp dogg sá hann aðeins aftan á stíg þar sem hann hnýpræði sig saman á verðinum og reykti pípu. Aftur lagðist fróði fyrir og sveif inn í ónótalega draum þar sem honum fannst hann vera á gangi á grasflötinni sinni heima á héraði en gardurinn var þó svo ógreinilegur og dimmur. En því greinilegri voru svartir skuggarnir sem stóðu og gægðust yfir limgerðið. Þegar hann vaknaðu morguninn var hætt að rigna. Enn var þung skýjað, en þó byrjaði að létta til og glitti í bláan heimin í mjógum skýjarofum. Það var líkað breytum átt. Þeir drógu að leggja af stað í vonum batnandi veður. Eftir að þeir höfðu fengið sér kaltan og ólistuðan morgunmat, vék stígur frá þeim og bað á bíða í klettaskjólinu þar til hann kæmi aftur. Hann ætlaði að klíf upp á brúnina og kanna aðstæður. Það var ljótt hljóðið í honum þegar hann kom til baka. Við höfum farið of norðarlega sagðan og nú verðum við einhvern vegin að reyna þók okkur sunnar höldum við áfram á þessari braut lendum við upp í jötum tungum langt fyrir norðan Rófadal þar eru tóm tröllalönd sem ég rata líkt um sjálfsagt veri hægt að komast þar um og síðan til Rófadals úr norðri en það væri allt of tímafrekt en það rata ég þar ekki og við yrðum uppi skroppa með nesti við verðum að finna betni leið að bruna vaði á beljanda Þann dag allan urðu þeir að klöngrast yfir grjót og urðir. Þó fundu þeir sér sæmilega leið á milli tvekja hæða og stemdu þannig inn í dal í söðaustur einmitt í þá átt sem þeir vildu helst en undir kvöld varð hindrun á vegið þeirra. Brattur háls lokaði dalbotninum. Í brúninni bar svartar kletta strýtur við loft eins og tannskegglur í skörðóttu sagarblaði. Þeir áttu aðeins tveggja kosta völ. Hann á hvort að klöngrast upp ríkinn eða snúa við. Þeir kussu heldur að sækja á brættan, en uppgangan var mjög erfið. Brátt varð fróði að fara að baki og reyna sjálfur að brjótast upp á eigin fótum, en hinnir áttu í mesta basli að komast áfram með þungar byrðar á bakinu. Farið var að bregða byrtu og þeir ordnir örmagna, þegar þeir loksins komust alla leið upp. Að það gerðist líka snögglega þeir klifu upp láan stall milli tveggja klettadránga og allt í einu horfðu þeir niður brattar hlíðarnar hinu megin. Fróði kastaði sér niður kittli flötum og lá þar hrýðskjálfandi. Vinstri handlegurinn á honum var líflaus og það var sem ískaldar klær læstust í öxlans og síðu. Hann sá hrýslurnar og klettana hana aðeins í móðu allt í kringum sig. Ef við komust ekki lengur í kvöld, sagði kátur við stíg, og ég er hrættastur um að þetta ríði fróðað fullu. Ég hef þungar áhyggjur á hannum. Hvað getum við gert? Ertu vissum að þeir geti læknað hann í Rófadal ef við komust einhver tíma þangað? Við verðum að vona það, ansaði stígur, og svo mikið er vist að við fáum ekkert meira að gert hér út í öðnunum. Því vildi ég einmitt hraða för okkar sem mest við megum. Hitt viðurkenni ég að við komumst ekki lengra í kvöld. Hvað erðað það eiginlega sem þjáir svo húsbónda minn? spurði sómi látt og horði í vonlausur í spurt á stíg. Sárið var svo óverulegt og virtist jafnvel strax gróið. Ekkert sést nú á vitra borðin nema svolítill kaldur og hvítur depill á öxlina á honum. Fróði komst í tæri við vopn óvinarins, sagði Stígur. Þar er að verki eitur og galdur sem ég fæ ekki við ráðið. Samt skulum við ekki gef upp alla von, sómi minn. Þeir áttu kalda nætur vist uppi á hárignum. Þó tókst þeim kveikja lítið bál undir kræklóttum rótum gamallar föru. Þar var svolítil grifja sem virtist hafa verið malargrifja endur fyrir löngu. Þar kúrðu þeir í einum knapp um nóttina. Napur vindurinn blési í skarðinu og neðar í hlýðinni heyrðu þeir marra í gömlum trjástofnum þar sem þeir sveigðust í hvið honum. Fróði mótti í draumi og ímyndaði sér endalösa hverfingu svartra vangja sem sveimuðu yfir honum. Svartir fjendur svifu á vangjónum og snudruðu í hverri hólu og loks rann upp nýr dagur, bjartur og fagur loftið var tært og byrtan skær og reyn eftir allan regnþvottin allur þessi ferskleiki resti við en betra hefði þeim þótt að fá ofurlitla sól til að ilja köldum og stífum limum strax og bjart var orðið fekk Stígur kátt til að fylgja sér í skoðunarferð frá hæðinni austan við skarðið. Þegar þeir sneru við var komið glada solskin og þeir höfðu góðar fréttir að færa. Þeir voru nú nokkurn veginn á réttri leið. Ef þeir færu hinum veginn yður rikkin kemust þeir aftur út fyrir fjöllin. Stígur hvað stjafil hafa séð glitta í beljanda framöndan og þó hann hefði ekki séð sjálfan veginn að vaðinu mátti ganga að því vísu að hann væri skammt undan. Við verðum að fara aftur niður á veginn, sagði Stígur. Hæðirnar hérna eru svo að segja ófærar. Hvaða hættur sem kunna býð okkar á veginum, þá er hann þó eina leið okkar að vaðinu. Eftir að þeir höfðu fengið sér árbít, lögðu þeir enn af stað. Nú fyrkruðu þeir sig rólega niður suður hlýð hryggjarins. En niðurleiðin reyndist auðveldari en þeir við því að hún var ekki eins brött ein sprött og uppgangin hinum eign. Fyrir en varði gat fróði aftur farið á bak hestinum. Það var annars makalaust hvað gamli klárinn hans Kélakrækils gerði sér far að þóknast fróða leita að þægilegustu leiðinni hverju sinni og láta honum líða vel í söðlunum. Ferðalangarnir urðu nú sprækir og fjörugir. Jæpul fróða virtist líða betur í þessari dásamlegu morgunbyrtu en öðru kvoru var þó eins og þyrmdi yfir hann og hann strauk hendi fyrir augun. Pípinn gekk spölkorn á undan hinum allt í einu sneran sér við og kallaði til þeirra hér kemur slóð og þegar þeir komu til hans sáu þeir að hann hafði á rétt að standa. Hér var að hefjast út úr skóginum greinilegur troðinn stígur sem plikjaðist yfir holdt og hæðir framöndan þeim sumstaðar var hann óglökkur og grasivaksin annarstaðar myndaði grjótrun og fallnir trjábólir hindranir á honum samt virtist hann einhvern tíma hafa verið nikið notaður það fóru ekki milli mála að gatan hafði verið rutt af miklum krafti heilu trén hafði verið rifin upp með rótum og stóreflis björg sprengt og ítt til hliðar Þeir fóru eftir göttunni um hríð því að auðveldast var að fylgja slóðinni. En þeir voru mjög varkhárir og hætti alveg að lítast á blikuna þegar þá bar inn í koldi mann skó en gatan var því greinilegri og breiðari. Skyndilega lá stífurinn út úr fyrru þykninu, niður brætt brekku og snar beigði til vinstri út fyrir öxlina á grýttri hæð. Handanennar sáu þeir að gatan stemdi þvert yfir slétta flöt að lágum klettavegg sem allur var hulinn gróðri en á hann miðjum hekk hurð skökk á einni hjör. Þeir staðnæmdust við dyrnar og gægðust inn. Þar innara þar hellir eða kletta kró en ekkert sást þar fyrir myrkri. Þeir stígur, sómi og kátur Bektu saman öllu aplitt til að þóka hurðinni örlítið til hliðar og þannig komust þeir stígur og kátur inn en hinnir urðu eftir í munnanum. Þeir fóru þó ekki langt því að á helliskólfinu lágu aðeins beinarrúgur en auk þess rétt við inngangin fá einar tómar krökkur og brotnir pottar. Það fennu ekki milli mála, sagði Pípin að þetta er tröllahellir ef tröll hafa nokku tíma að til Komið ykkur því báðir því út og forðum okkur áður en það of seint. Nú vitum við hverju rúttu göttuna og er þá best að láta sig hverfa sem fyrst. Ég held þess gerist ekki mikil þörf, sagði stígur og smegði sér út um dyrnar. Víst er þetta tröllahellir en löngu yfirgefin. Ég held við að við þurfum ekkert að óttast, en samt er auðvitað alltaf sjálfsagt að fara með gát og sjá hvað setur. Gatan hælt áfram handan dyrana, sveigði þá til hægri yfir flötina og þaðan neður aðra skó í brekku. Pípin trýtlaði fremstur á undan káti því hann var skelkaður en vildi ekki að stígur sæiðað. Á eftir komu sómi og stígur og gengu sitt kvörum megin við hest fróða því að gatan var orðin svo breið að fjórir eða fimm hoppitar hefðu getað gengið samhlega eftir henni. Þeir höfðu þó aðeins gengið skammanspöl þegar Pípin kom æðandi til baka í óðagóti með káta á hælónum. Skelvingin skein úr augum þeirra bekkja. Hér eru trall, sagði Pípin, móður og másandi. Þeir standi í rjóður í hérna rétt fyrir neðan. Við sáum glitta í milli trjána. Þetta eru óguleg fliki. Komum þá og skoðum þeir nánar, sagði Stífur og þreif upp trjálurk. Fróði þagði við en óttin virtist vera ná tökum á sóma. Nú var sólin komin hátt á loft og náði hér og þar að skína millig gísin að trjágreina og þannig lísti hún rjóðrið upp eins og í blindandi byrtuskellu. Þeir staðnæmdust í skóarjadrinum við rjóðrið, gægðust fram og hældu niður í sér andanum og þarna stóðu þau raunverulega þrjú risavaksin tröll. Eitt var mjög hókið og hinn góndu áðað. En stígur var hverki og gekk rakleitt að þeim. Heipjaðu á lappir gamla grjót, sagðan, og landi bóknatröllið af þvíliku afli að lurkurinn brotnaði í tvennt. En ekkert gerðist. Fyrst tóku hoppidarnir andköf af undrun og svo fóruðir allir að skelli hlæja, meður sé að fróði fór að hlæja þó hann væri sár þjáður og svo mælt hann hver skrampi, erum við fernur að rýðga í okkar eigin ættarsögum þetta eru auðvitað tröllin þrjú sem gandalfur kom að þar sem þinn voru að rýfast um hvernig að matreiða þrett um dverga og einn hoppita Æ, ég hugsaði bara ekki út í það að við værum á þeim slóðum, sagði Pípin því að þá söguðu kunnan vel bæði Bilbo og fróði hafðu marg oft sagt honum hana. en satt að segja hafði hann aldrei lagt neitt trú Og hann var jafnvel ekki enn alveg örugur um hvort hann mætti treystenni eða hvort steintröllin gætu fyrir einhvert galdur lipnað við á ný. E, þið eruð ekki aðeins farnir að gleyma ættarsögunum ykkar, sagði Stígur, heldur er eins og þið hafið glópran niður öllu sem þið ættuð að vita um tröll. Sjáuð ekki að það bjartur dagur og sólin hátt á himni. Samt komiði æðandi og ætlaði að fara að telja mig trúum að því að þið séð lífandi tr ekki komiðu heldur auga á það að eitt tröllið er með fuggsreiður á bakvið eyrad, þá er nokkuð óvanalegt skart á lifandi trölli. Nú veldust þér um af hlátri og fróði varð allur resari. Þessu upprifjun á fyrsta eftirminnilega ævintýri bilbós yljaði honum um hjartarætur. En solskinnið yljaði honum ekki síður, svo honum leið betur og móðan hvarf úr augumanns. Þeir hvíldu sig um stund í rjóðrinu og háttu miðdegisverð í skjólinu við stórgerðar lappir tröllanna. Nú heit ei einhver að kveða fyrir okkur lítið kvæði meðan sólin er annar hátt á lofti, sagði Kátur eftir að er hæfði lokið máltíðini. Þar er nú liðinn er æði margir dagar síðan við höfum fengið að heyra nokkra saga eða ljóð. Ekki síðan við vorum á vindbrjóti, málti Fróði. Hinir litu fast á hann. Værið ekki svona áhykjufullir yfir mér? ég áfram, mér líður nú skár en þó treyst ég mér ekki til að syngja allan sómi minn gæti nú ekki rifjað eitthvað upp ef hann hugsa sér vel um gerðu það nú sómi, sagði kátur þú kant meira en þú vilt viðurkenna það held ég nú ekki, sagði sómi en hvernig ég skildi líka þetta? því miður getur það nú ekki kallast reglulegt ljóð eða ég skiljið hvað ég á við það er hálgerð þvæla en mér kom það einmitt í hug þegar ég sá þessa gömlu steingervinga hérna þar með stóð sómi á fætur stilti sér upp með báðar hendur fyrir raftan bak eins og hann væri að upp í kenslustund og byrjaði að kyrja brag undir gömlu lægi einsama tröll Karl sér tilti á stein og tók upp og nagaði eldgamalt bein Mörg ár hafðan kroppað og karaðað bert, því að kjöti var fátt til fanga. Langa hanga, til fjallabjó herfan í helli ein og af kjöti var fátt til fanga. Í stingvélum tábreiðum tuma aðbar og við tröllin hann sagði, hvað hefurðu þar? Mér sýnist að fótlegur frænda mín steits er geymast þó átt í grafreit, kafreit, stafreit svo langt þó ég man að þeir jarð settu teitt og ég hugðan velgeimdan í grafreit. Mitt barn, sagði tröllið, ég beininu stál, hvað er bein ef ég gjörðu það fúna skal? Þinn frændi var döðar en skorpinn greið þegar ég fann hans fótbein, sótbein, grjótbein og víst máan unna þess öllnum hal er hann færi ekki notað sitt fótbein. Þá ansaði Tumi. Ég á eftir að sjá hví eftirðu dónin leifi að fá til að flækjast með bein míns föður kynns svo fáðu mér sköplungin skjótur, fljótur, þrjótur. Þó frændi sé döður sinn fótlekan á og fáðu mér sköplungin skjótur. Þá er ráð, sagði tröllið og rundið og hló, að reyna þig sjálfan og beinin þín mjó. Því sægjæti reynt væri svolítið kjöt og bragðast mun bóra af þér nú, mér nú, hér nú, að beinum svo fornum ég fengið nó og best er að bragð á þér nú. En rétt hefur tröll vildi taka sinn mat í tóm greip hann kauðin þar sem hann sat sem eldingsgustumi og aftan að frá send honum spark til að síðan miðan, friðan eitt þrumandi spark í hans þarfa gatt það mundi að sjálfsögðu síðan sem harðasta grjótur og holdu bein í hungruðum tröllum sem búa ein og eins mætti sparka í urða klett svo líti þau fyrir því finna sinna, minna og tröllið hló er það heyrði það vein því tilmundi Tumi þá finna. Og Tumi varð síðan að haltra heim, og haltur varð upp frá deginum þeim, en dólgnum er sama, hann situr þar enn með beinið sem stalan, beinið, meinið, skeinið. Og samur er gumpur og samt með sinn keim það bein sem hann þjófstal, beinið. Og mei það verð okkur öllum til viðvörunar, skellti kátur upp úr. Og það var þó eins gott stígur að þú notaður á hann lurkin, en ekki bera hendina. Hvar læriður þetta, Sómi? spurði Pípin. Þetta hvæði hef ég aldrei áður heyrt. Sómi muldraði eitthvað í barmsér, en fróði sagði, skilurðu ekki að þetta kemur úr hans eigin kolli. Ég hef kynst ímsum liðum á Sóma gamban, sem ég vissi ekki af áður. Fyrst var hann samsæri og laumupúki og nú er hann orðinn spjafugl og lottari. Ef hann heldur svona áfram, verður hann orðinn vitki eða stríðshetja áður en viðverður litið. Ég ætla að vona ekki, sagði sómi, því að hvórugu sækist ég eftir. Síðar hluta dags heldur þeir försinni áfram niður skóarbrekkurnar. Þeir voru líklega í nákvæmlega sömu slóð og gandalfur, bilbó og dvergarnir endur fyrir löngu. Eftir nokkura milna göngu komuður loksins fram á háan hjalla og vegurinn blasti við fyrir neðanlá. Hér voru þeir komnir langt frá fölvá með hinstubrú og lábrautin hér í bugðum undir skóginum og lingivöksnum ásum og héran láan austur að vaðinu og í áttina að fjöllónum. Í miðri brekku benti stífur þeim á stóran stein í grasinu. Á honum mátti enn greina dvergrúnir og leint tákn. Þau höfðu upphaflega verið grófrist, en voru nú orðin æði máð. Það var og, sagði Kátur, þetta hlýtur að vera merkisteinnin, þar sem gull sjóður tröllana var falin. Hvað skildi mikið vera eftir að fjársjóði Bilbós fróði? Fróði skoðaði steinin og óskaði þess heitt að Bilbó hefði ekki borið heim neina háskalegri fjársjóði en tröllagull og helst ekkert annað fjemæti en auðveld væri losa sig við síðar. Bilbo skildi ekkert eftir, sagðan. Hann. hann gafði allt frá sér og sagði mér einu sinni að sér hefði aldrei fundist hann eigaða mér réttu því að það væri ránsfengur. Friður hvíldi nú yfir veginum þar sem að var að hýljast rökkurskuggum nýjandi sólar. Ekki sást merki um neina reyfingu á honum. Nú var ekki maður að leiða að ræða svo þeir fóru niður síðasta hallan og sveigðu svo til vinstri eftir veginum og röðu sér sem mestir máttu. Bráðlega hvarf kvöldsólin á bak við ásana í vestri en kaldur gustur blési í fangðeim frá fjöllónum. Þeir ætlaðu að fara svipast um eftir góðum stað í grend við veginn til náttbólns. En þá barst þeim til eirna hljóð sem skaut þeim heldur en ekki skelk í bringu, hófa hljóð fyrir aftan þá. Þeir gæðust strax um öxl, en sáu ekkert fyrir hvarfi og búðum á veginum. En þeir byðu ekki boðanna heldur ættu út af veginum og hóðu um bláberjaling og kræklót kjarr í brekkunum, þánga til þeir gátu bælt sig niður í hesslifiðarþykni. Þar gátu þeir þó gægst frammillig reynana og séð veginn, Dauvan og grávan í ljósaskiptunum aðeins um þrjátíu fetum fyrir neðan sig. Hófattakið færðist nær. Það var óvenjulega rætt og létt, klingið til kling, og brátt fórður að heyra dauvan óm sem vart náðið að berast til þeirra gegn vindi af klingjandi smábjöllum. Þetta er ekkit líkt því að svartu riddari sé á ferð, sagði fróði og lagði við hlustir. Hinnir hopitarnir voru vissulega sammálónum en samt nokkuð tortrygnir. Þeir höfðu nú svo lengi lifað í stöðugum óta við eftirför að þeim fannst öll þjóð sem bárust aftan að þeim að vera ógnandi og óvinsamleg. En stígur lögd neður lagði eyra að jörð og það byrti yfir svipans. Nú var óðum farð að rökkva og skrjáfaði dauft í laufinu. Bjöllu hljómurinn færðist nær, varð skærari og fjall saman við hinnjandina af röðu brokki hestsins. Allt í einu byrtist hvítur fákur á harðastökki. Það var eins og byrti af honum í húminu. Það glitraði og glampaði á byslisólarnar eins og er væru allsettar gímsteinum eða blikandi stjörnum. Skikja rittarans stóð aftur af honum í vindinum og hettan lániður á herðar gló gullið hárans, blakti skínandi í strekkingnum. Fróða fannst eins og skínandi byrtu lísti gegnum líkama og klæði rittarans, eins og hann væri sjálfur aðeins gerður af þunri hulu. Allt í ennur skust stífur út úr félustad sínum og ætti niður að veginum, hann óð áfram hrópandi gegnum lingið. En ég vil áður en hann hafði hreyft sig eða gefið frá sér nokkurt hljóð, var rittarinn búin að taka í taumin og stöðu að fáksin svo skingdist hann upp í brekkuna þar sem þið stóðu en jafnskjótt hann kom auða á stíg steigand hafar lögst af baki hljóp til mótsviðan og rópaði hátt Æna vetu í dúnadan maegóvanen það kattu enginn vafi á því leikið tungumál rittarans og skæri hvell röttin báruð þess vitni að hann var af álfakyni Engir aðrir í víðri veðröld höfðu svo fagra rödd, en í rattblæjans mátti nú greina óþólinmæði og óta. Hoppidarnir sáu líka að hann var mjög óða mála við og allur eins og á yði. Stígur bentið þeim að koma tafarlöst úr felum og hoppidarnir stukku út úr kjarinu og skoppuðu niður að veginum. Þetta er glórfindill af húsi Elronds í Rófadal, sagði stígur. Heils ég þér og holta við loksin sittumst, sagði Álfa höfðingin við fróða. Ég var sendur frá Rófadala leitaðin við óttuðumst að þú hefði rataðin okkur háska á leiðinni. Er Gandalfur þá komin til Rófadals, rópaði fróði allsugar fegin. Nei, hann var enn ókomin þegar ég fór þaðan, en síðan er hún úr liðni nýju dagar, svaraði Glórfindill. En Elrond bárust válegar fréttir frá álfum sem höfðu verið á ferð í landi ykkar handan baranduín. Það er brúnavínið. Þeir komust að því að ekki væri allt með feltu og sendur hraðbóða í skyndi sem tjáðos að vómarnir nýju væru komnir á stjá og þú erður að fara afvega leiðir berandi þungarbyrðar og leiðsagnarlaus því að Gandalfur hefði ekki komið aftur. Þeir eru aðeins fáir í Rófadal sem bóðið geta rittur honum Birkin, en Elrond sendi þá þrjá sem tiltækir voru í norður, vestur og söður. Því talið var líklegt að þú neittist til að fara langt af leiði til að forðast eftirför og því gætur þú verið að villast hvar sem var í öðnunum. Það fjöldi minn hluta fara eftir veginum. Þá kom ég að brúnni á mít fyrir nálega sjö dögum og skildi þar eftir tákn. Þrýr af þjónum Saurons stóðu þá á brúni en ég flæmdið á burt og stökktið þeim langt vestur á bóginn. Seidna reyði ég fram á tvo til viðbótar og raktið á sögur á bóginn. Síðan ef ég stöðugt verið að skyggnast eftir ykkur. Það var loksins fyrir tveim dögum að ég fann slóð ykkar á hinstubrúni og nú í dag gæti ég greint hvar við komuð nýður úr hæðunum og vissi þá að þið myndið ekki vera langt undan en komum nú við megum engum tíma eða í óþarfa mas. Úr því sem komið þeir, verðum við að hætta á það að ferðast eftir veginum. Við vitum að þimm rittarar eru á hælum okkar og finni þeir slóð ykkar á veginum, verða þeir ekki lengi að bregða við og þeysa sem fár viðri á eftir okkur. Og enn eru þeir ekki einu sinni allir taldir. Hvar skildu þá hinir fjórir leinast Egi veit ég það. En ég er smeykur um að vaðið kunni þegar að vera á valdið þeirra. Meðan glorfindill var að tala, dimdi óðum af nóttu. Fróði fann ægilegan þunga leggjast yfir sig. Strax og sóltóka síða til viðar, döknaði móðan svo fyrir augum hans að hann fannst sem skuggi skildi milli sín og vina sinna. Jafnframt magnaðist sársaukin og kulda hróllurinn á því takja á honum. Hann rýðaði við og greip í handleginn á Sóma. Húspóndi minn er sjúkur og særður, sagði Sómi besklega. Hann rýður ekki lengra í kvöld, heldur þarnaast hvíldar. Glórfindill greip fróða upp áður en hann hneig til í arðar, tók hann blíðlega í fangið og horfði í andlitans með alvöru svip. Stígu rakti í fáum orðum árásina í hlýðum vindbrjóts og sagði frá eitraða hnífnum. Um leið tók hann skaftið upp úr fórum sínum og rétti álvinum það. Var eins og skjálta hrollur færi um glórfindil af óhugnaði, en þá tók hann við því og grannskoðaði það. Ógnarúnir standa á þessu skefti, sagðan, og það þó augun fá eigi greint að allt. Haltu því til haga Aragorn, þar til við komum í bústað Elrons. En farðu gætlega með það og vert ekki að fykta á því meira nöðsynlegt er. Því miður ræði ég ekkjast við að lækna sár eftir slík vopn. Ég er gera hvað ég get en því meiri þörfur á að ráða förinni. Hann fór fingrum um sárið á öxl fróða og var svo alvöru að honum virtist brugðið. En fróða fannst strax draga úr kuldanum í síðunni og handlegnum. Örlítin yl leiddi nú neður frá öxlinni og það dró úr sálsaukanum. Og hann fannst byrta upp í kvöldhúminu eins og skýið á milli þeirra hefði gufað upp. Nú sá hann skýrar andlit vina sinna og öðlaðist nýja von og mátt. Farðu á bak hesti mínum, sagði Glórfindil. Ég stytti í ístöðunum og þá er aðeins fyrir þegar sitja sem fastast. Þú þarft ekkert að óttast. Hesturinn minn lætur engan falla úr söðli ef ég hef bóðið honum að bera hann. Gangur hans er léttur og töltandi þýður og færist einhver hætta nær, mun hann bera þig því hraðar. Og hann mun fara langt framúr svörtu hestonum. Það kemur varla til þess svaraði fróði, því að ég ætla mér ekki að forða mér einum til Rófadals nýja neitt annað og yfirgefa vini mína í lífsháska. Glórfindill brosti við. Ég sé ekki að slík tilkvæmni eigi sér neittnur rétt núna, mæltan. Vinir þínir eru ekki í neinum háska nema af samfildinu við þig. Óvinir þínir elta aðeins þig en láta hina í friði hafðu það í hugafróði að hættan stafar frá þér og því sem þú hefur meðferðis. Fróði átti engin andsvör við þessu, önnur en að á bak gæðingnum. Gamli klárin tók í staðin við flestum byrðunum af stíu og hoppidunum svo þeir urðu allir léttari á sér og gátu þannig því betur hraðað försinni. En þar kom þó að hoppidarnir mættust af slíkri hraðgöngu og gátu ekki haldið í við álfinn sem virtist óþreytandi. Hann gekk fyrir þeim inn í koldeim að nóttina undir svo þjett skíuðum himni að hvorki sá til tungls nýja stjarnar. Loksins þegar gráma fór af degi, lefðan þeim að stinga við fótum og kasta mæðinni. Þá var svo komið að pípinn, kátur og sómi voru svo að segja sopnaður og göngunni og jafnvel stígur var orðin lotlegur og uppgefinn en fróði satt á fáknum í draumamóki. Þeir slengdu sér niður í lingið rétt utan við veginn og smullu samstundis í svefnlásin. Þeir sváfu fast og þó fannst þeim þeir varla hafa látið aftur augun þegar glorfindill sem haldið hafiði vörð vaktið á á nýjanleik. En þá var sólin komin hátt á loft og allt myrkur og mistur næturinnar horfið. Fáðið ykkur sopa af þessu sagði glórfindill og held í stöyp handa hverjum um sig úr svolítlum vínbelg úr skinni. Sopin var tær sem lindarvatn og braglös og horki kaldurni og volgur í munni. En af var sem nýr þróttur og þrek streymdi um þá alla. Síðan snættu þeir þurft bröðið og þurrkaða ávegstina, síðustu leifarvistana, og samt var eins og þeir fengju betri sæðningu af því nú en af fullkomnu morgunmat heima og hér að þi Þeir höfðu aðeins sofið í 5 stundir en nú skildi tafarlust haldið áfram Glór fyndið knúðið á væðarlust áfram og lefðið þeim aðeins að æja tvisvar stutta stundum daginn en með þessu móti mýðaði þeim líka vel áfram og höfðu gengið 20 mílur fyrir náttmál Þá voru staddir þar sem vegurinn sveigði til hægri niður í dalinn og þaðan beint niður að beljanda fljóti. Enn höfðu hoppidarnir ekkert séð nýjert sem beinti til þess að þeim væri veitt eftirför. En þeir sáu að stundum þegar þeir dróust aftur úr og glorfindill beðeira var hann að leggja við hlustir. Hann virtist heyri eitthvað og kvíðin skein úr svipans. Þá mælti hann líka eitthvað í stíg á álfamáli. En hversu áhyggjufullir sem leiðtóðir þeirra voru var nú útilokað að hoppidarnir kæmust feti framar í kvöld. Þeir ulltu áfram svima þeirra svefnleysi og þreytu og öll hugsun þeirra snerist um sínar lúnu lappir. Fróði þjáðist líka meira en áður og öll sjónans var hulin grári móðu. Honum létti næstum því með myrkrinu því að þá bara ekki eins mikið á grámanum og tónleikanum. Hoppidarnir voru enn óútsofnir og örþreytir þegar þeir lögð af stað snemma næsta dags. En áttu þeir margar mílur ófarnar að vaðinu og skakklöpuðust áfram eftir því sem þeir best gátum. Hættan verður mest þegar við komum niður að fljótinu, mælti Glórfindill. Mér segir svo hugur að nú verði mjög hert á eftirförinni og fleiri hættur leynist við vaðið. Landinu hallaði enn yfir á við. Sumstaðar voru grasbalar beggja vegna vegarins og þótti hopiðunum betra fyrir meira fæturna að ganga á því. Síðla dags komu þeir þar sem vegurinn lág í halla gegnum dimman fuguruskó og þegar útúr honum kom tók við djúb klettaskora með lyndaroðuðum og vassblautum hömrum. Þar bergmálaði einkennilega að fröðu fótataki þeirra, en svo það væri fótatak einhverra annara sem fyldu þeim eftir. Allt í einu opnaðist klettaskoran líkust ljósliði og þeir gengu úr myrkva hennar og út á berfsfæðið. Þar tók við brött brekka og síðan lá vegurinn þráðbeint um mílu vegalengt að brunavaði í Rófadal. Þeir sáu jafnframt háan brúnleitan östurbakka árinar og lá slóðin í sveiksneiðing uppá hann. Þar fyrir aftan langt út í fjarskanum sáu þeir fjöllin. En glumdi við bergmál í glettum að bakið þeim, hvinur eins og vindur magnaðist og knauðaði í greinum förutrjána. Glórfindill sneri sér sem snöggvast við og lagði við hlustir eitt andartak. Svo tók hann viðbræð Og æfti, flýjum, kallaðan, flýjum, óvinnirnir ráðast til allogu. Hvíti fákurinn tók á rás. Hoppidarnir hlupu allkvað af tók niður brekkuna en glorfindill og stígur fyltu á eftir sem bakverjar. Þeir voru um það vil hálnaðir yfir flatneskuna þegar þeir heyrðu greinilegan hófati inn albaki sér. Útúr gjáruopinu, þar sem þeir höfðu verið skömmu áður, kom í ljós svartu rittari. Hann tók í tauminn, stöðvaði hestin og snýri sér við í söðlinum. Anna ryttari fyllt honum fast á eftir, síðan enn einn og loks tveir í viðbútt. Rítu áfram, rítu hratt, æfti glóar fyndill til fróða. Hann tregðaðist við að hlýða, allt í einu gripin einhverri annarlegri þveruð. Fremur hægðan á hestinum, svo að hann fór rétt fætið, snýri sér við og horfið til baka. Hann sá rittaranna greinilega sittjandi á stórum fákum sínum eins og gnæfandi stittur á hæðarbrún, svarta og ósveianlega, meðan skóur og hlýðar allt um kring virtust hverfa í móðunni. Allt í einu gerðan sig grein fyrir því að það voru þeir sem sögðu honum með þögninni að býða. Þá vaknaði með honum bæði í sen ræðsláni í þveruð. Hann gaf hestinum lausan taumin bara höndað hjöldum og dró sverð sitt úr slíðrum líkt í rauðu leiftri Rýta áfram, já áfram hrópaði glorfindill og þvínæst kallaðan hátt og skýrt til hestsins á alvatungu Nórólím, Nórólím Asfalóð Samstundis tók hvíti fákurin viðbræð og þaut eins og hvínandi stormur af stað síðasta spölvegarins En á sömu stundu þustu svartu hestarnir niður brekkuna og hófu tryllta eftirför. Og rittararnir ráku upp sama hryllingsveinið og fróði hafði áður heyrtt glimja í skógum austfjórðungsins. En allt í einu var hrópið þeirra svarað. Og um leið sá fróði sér til mikillar skelvingar að fjórir rittarar til viðbótar komu ríðandi á harða spretti út undan trjám og klettum á vinstri hönd tveir þeirra stemdu strax í áttina að fróða en hinnir tveir ríðu þeysi reið að vaðinu til að komast í veg fyrir hann og loka undankomu undankomuleiðinni. Honum fannst þeir fara sem æðandi vindur og hann sáða á stækka óðum og dökna eftir því sem ferill þeirra nálgavist. Fróða varð sem snöggvast lítuðum öxl. Vinir hans voru úr auksin en svörtu rittararnir af hælum hans. Þeir dróðust þó aftur úr. Hversu kröftugir sem reiðskjótar þeir að voru höfðu þeir ekki við hvítum úrvalskæðingi glorfindils. En svo varð fróða litið framá við og þá varð hann aftur úrkula vonar því að það virtist óhugsandi að hann kæmist að vaðinu á undan rittur honum tveim sem ríðu í vegg fyrir hann og höfðu það mikið fórskott. Nú sá hann þá skýrt. Þeir höfðu tekið af sér hetturnar og farið úr svörtum kubblónum svo þeir voru nú í hvítum og gráum skikkum. Þeir reddu upp nakin sverð í nábleikum kjúkum. Á höfðinu báruð hjálma. Köld auðu þeir að lyftruðu og þeir öskruðu á hann. Fróði var svo gagntekinn af skelfingu að hann hugsaði ekki einu sinni til sverðsýns og kom ekki upp neynu hljóði. Hann lokaði aðeins augunum og heldt sér dauða haldi í faxið á fákknum. Vindurinn kvein í eyrumanns og bjöllurnar á reiðtíunum klingdu tryllt og kvelt. Allt í einu var sem nákaldur andgustur smígi í gegnum mann líkast spjóti en í því tók álvafákkurinn loka sprett inn í hvítu leyftri og þaut sem á vængjum fram hjá fremsta rittaranum að fróði heyrði skvampa í vatni sem freyti við fætur hans. og hann fann hvernig hann lyftist og kiftist til þegar hestur hans upp á klappir og bröldi upp brattan bakkan innum einn. En rittararnir fyldu fast á eftir. Þegar álfahesturinn var komin alveg upp á bakkan, namans staðar, snjæri sér við og nekjaði trillingslega. Á lágum eyrunum á vesturbakkanum blöstu við nýju rittarar. Þeir mændu þaðan svo ógnandi augnaráði upp til fróða að hann glúfnaði. Hann hafi engin ráð til hamla förðeira. Þeim yrði yfir ferðin eins öðuveld og honum. Líka fannst honum vonlaust að hann geti sloppið frá þeim á langri leið sem hann rataði ekki frá vaðinu til Róvatals þegar rittararnir væru einsunni komnir yfir. Og ekki nóg með það heldur fannan enn verka á sig þögull kall að býða eftir þeim. Þó að hatrið olgaði með honum hafði hann ekki lengur mótstöðu þrek til að rísa gegn bóðum þeirra. Skyndilega sló fremsti rittarinn í hestsinn en hann vék sér undan vatninu og reys upp á afturfæturna. Fróði tók á öllu sem hann átti til, settist upp í hnagnum og um leið sveiflaðan sverði sínu. Snöytið burt, hrópaðan, snöytið aftur til Mordorlands og látiði í friði. Sjálfum fannst honum rödd sín aumingjalega mjóróma. Rittararnir hikuðu fyrst við, en fróði var ekki eins og máttugur og bumbaldi. Svo hlóðu þeir að honum og látur þeir var að hranalegur og ískaldur. Komdu aftur, komdu aftur, kalluðu þeir, Kom aftur og við fylgjum þér til Mordor. Snöytið burt, hvæst hann mótið þeim. Ringin, ringin, veinuðu þeir í náskræk. Í því hleyfti fóringið þeir hesti sínum út í ána og tveir fyld honum fast á eftir. Við erum nafn Elbereds og Lúthienar hinnar faguru strengi ég þess heitt. Æfti fróði og neytti síðustu krafta að þið skuldað aldrei ná korki mér nér ringnum. Þá staðinæmtist fóringin út í miðri á. Hann reysti sig oknandi upp í ístóðanum og hóf hönd skipandi á loft. Fróði gatt ekki komið upp neynu hljóði. Hann fann tunguna límast við góm og hjartað berjast í brjóstisir. Allt í einu rökk sverðans í sundur og fjöll úr skjálfandi hendi hans. Álva fákurinn reysu upp og frísaði. Nú var fremsti svarti hesturinn næstum komin yfir. En í sömu andrá hvað við óurlegur gnýr og kvinur. Það sarkaði í eins og þegar breymalda velkir grjóti við strand. Fróði sá óljóst hvernig fljótið líkt og hófst upp fyrir neðanann fylkingar á hvítfissandi bylgjufákum komu þeysandi niður eftir farveginum Fróða síndust jafnvel skærir logar blossa á öldutoppunum og hann gætt ímynda sér að þar reyðu í vatninu hvítir rittarar á hvítum fákum með freyðandi fags. Rittararnir þrýr sem komnir voru út í miðja á voru gersamlega yfirbögaðir þeir hurfu og soguðust niður í ólgandi löðrið Hinir sem skemmara voru komnir hörvuðu óttastleiknir til baka. Rétti því að fróði var að hníga í ómeginn heyrði hann margradda óp. Á bak við riddaranna þar sem þeir biðu hikandi á hinum árbakkanum fókstist hann sjá skínandi veru af hvítu ljósi. Og bakvið við hanna iyuðu til og frá einhverjar skeyndar verur. Veivandi blýsum með rauðu gneistaflugi gegnum grátt mistrið sem var í þann vegin að umlíkja heiminn svörtu hestarnir fældust og stukku trilltir af hræðslu með rittara sína út í æðandi flauminn skerandi angistarvein þeirra druknuðu í þrumandi nýði fljótsins umlegðuða sópaðið en burt í því þóttist fróði falla til jarðar og drunurnar og hamagangurinn virtust rísa og umlíkjan ásamt með óvinanum. Síðan hvarf honum öll vitund.